Rugăciune pentru legarea și alungarea demonilor. Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc! Te iubim și te rugăm ceartă leagă și alungă de la noi pe toți demonii. Ia toată puterea lor, încătușează în lanțurile neputinței. Dăruiește-ne puterea și armele virinței tale asupra lor. Distruge toată lucrarea lor, toate sinagogile satanii. Întoarce asupra lor tot răul. Fă-i de toate căderile în păcat ale oamenilor, fiindcă ei le-au lucrat. Ascultă sfintele rugăciuni ale preasfintei născătoare de Dumnezeu, ale tuturor sfinților și puterilor cerești pentru noi. Dele poruncă cetelor arhanghelilor să curețe cerul, văzduhul oamenii, pământul și apele de toți demonii, de toți dușmanii tăi și ai noștrii. Fă să se unească biserica biruitoare cu biserica luptătoare, pentru ca în slava ta, pe Domnul Isus Hristos, la cea de-a doua venire a Sa, să-L putem cu iubire întâmpina și să-L putem vedea. Aleluia, slavă ție, Doamne Hristos, să Te iubim și Te rugăm cea te leagă și alungă de la noi pe toți demonii, pe toți dușmanii Tăi și ai noștri, care lovesc biserica ta ortodoxă, neamul românesc, țara noastră. Distruge toată obraznica lucrarea lor și a celor ce stau sub stăpânirea lor. Ia în mâna ta toată puterea lor. Curăță cerul, văzduhul, oamenii, pământul și apele de ei și slujile lor. Pune fulgerul Sfintei Cruci în biserica ta ortodoxă, în țara și neamul nostru, ca să-i lovească pe demoni, să alunge în adânc în pustie, așa cum s-a rostit cuvântul tău. Ajută-ne ca în slava ta! La cea de-a doua venire a ta să te putem cu iubire, cu credință, cu nădejde, cu fapte de cinste întâmpina, fă să avem inimă curată și luminată fururea. Aleluia slavă ție, Doamne, împărate ceresc, cel care toate le împlinești. Te iubim și te rugăm ce leagă și alungă pe toți demonii și dușmanii tăi și ai noștrii de la noi, din Biserica Ortodoxă, din țara noastră de la neamul nostru, din toate țările creștine, pune deasupra noastră scutul tău și sfântul omofor al preasfintei născătoare de Dumnezeu. Așează strajă puternică de îngeri și arhanghieli în jurul nostru, ca să aducem roadă sfântă, ca niște măslii la izvoarele tale de apă vie. Dă-ne să biruim în războarele cu patimile trupului, cu lumea și cu demonii,